Pista 13. Istoria culturii și civilizației 7. Roman. De Ovidiu Drimba. Editura Seculum. Editura Vestala. Pagina 126. Toma din Achino apără ideea de cauzalitate naturală considerând că a o este absurdum ridiculum stultitia. De orară vehemență este și limbajul folosit de William Ockham împotriva astrologiei și astrologilor, încât, pe la mijlocul secolului al XIII-lea, cancelarul Universității din Paris, Emeric de Vary, se scrie V-A-R-I, compară disputele profesorilor săi cu o înverșunată luptă între cocoși, în paranteză, conform Amare se scrie M-U-R-R-A-Y, închid paranteza încheiat, notă 1. Figură pagina 121. Reprezintă o poză. O capodoperă a arhitecturii romanice europene, prin armoniosul raport al structurilor arhitectonice și sobra eleganță a decorației. Apsida bisericii mănăstirii din Maria Lach. Se scrie l a, -a h în paranteză 1093-1156. Închid paranteza, încheiat figură. Figură, pagina 123. Reprezintă o poză. Gilmele, adormirea Fecioarei Maria, închid portalul sudic al Domului din Strasburg, între 1210 1235. Închiat figură Figura pagina 125 reprezintă o poză. Stil romanic rudimentar. Domul din Freckenhorst se scrie fără că capa Enhaș oriseta, secolul 11 12 Închiat figură Figura pagina 126. Reprezintă o poză. Portalul romanic, în paranteză, cu elementele de vizibilă influență maură, închid paranteza, al bisericii din Le puy en velay secolul XII. Încheiat figură. Arta, cuprinde. Premise, aporturi ghilimele barbare, închid ghilimele, preromanicul iberic, anglosaxon și irlandez. Arta carolingiană și otoniană, începuturile artei romanice. Perioada romanică, arhitectura, alte elemente funcționale în paranteză și ornamentale, închid paranteza. Sculptura romanică, pictura murală, artele decorative. Geografia romanicului, particularități regionale. Romanicul în Italia. Arhitectura, sculptura, pictura, ornamentica. Arta gotică, arhitectura religioasă în Franța Accesorii de cult Arhitectura gotică în Anglia, Germania, Spania și Italia Arhitectura civilă, romanică și gotică Sculptura gotică în Franța Sculptura gotică în Germania, Anglia, Spania și Italia Tapiseria, vitraliul Pictura, în paranteză, inclusiv miniatura, închid paranteza, pictura goticului italian. Temele iconografiei medievale. Șantierele catedralelor. Gilmele patronul, închid ghilimele, arhitectul și sculptorul. Concluzii. Estetica evului mediu. Premise aporturi ghilimele barbare, închid ghilimele. Arta Antichității Târzii, în paranteză care va rămâne o sursă principală de inspirație pentru artiștii perioadelor, carolingiană, otoniană și romanică, închid paranteza, acceptase influențe în arhitectură, sculptură, frescă, mozaic, în artele decorative și somptoare, venite din Grecia, vezi note 1, din Bizanț, din Siria, etc. Citesc note 1. Și chiar din lumea etruscă. Ghilimele. Se poate chiar ca în paranteză Roma numic punct Drimba, închid paranteza, înainte de a fi învățat la școala Greciei să fi primit prin Etruria vreo amprentă mai veche și mai îndepărtată. Închid ghilimele în paranteză H.Focilong. Se scrie o F.I.L.L.O.N. Închid paranteza, încheiat notă 1. Odată cu migrațiile și invaziile popoarelor germanice, care au avut ca urmare o stagnare a activității în domeniul arhitecturii, distrugerea a numeroase monumente, abandonarea sau declinul reprezentării corpului și figurii umane în sculptură și pictură, Europa Occidentală și Centrală a cunoscut experiențe artistice noi. Stilul artei decorative ghilimele barbare, închid ghilimele, în paranteză și islamice, închid paranteza, tehnici noi folosite într-o abundentă producție de orfeverie, miniatura manuscriselor irlandeze, precum și monumentele de arhitectură vizigotă și asturiană. Ghilimele. Arta barbară, închid ghilimele, în paranteză, sintagma nu implică să știe o conotație negativă, închid paranteza. Non-figurativă este esențialmente o artă decorativă, exclusiv ornamentală, caracterizată printr-un procedeu de stilizare, de abstractizare geometrico-zoomorfă. Sursele ei erau în mod evident orientale. Ghilimele Arta Stepelor închid ghilimele pe care popoarele germanice, în special goții, o preluaseră de la sciți și sarmați, care, la rândul lor, asimilaseră vechi tradiții mesopotamiene și iraniene, îndeosebi ale epocii Sasanide, în paranteză, precum și tradiția căror origine poate fi urmărită până în extremul orient, închid paranteza. Din lumea asiei mici, în paranteză și din India, închid paranteza, moștenește ghilimele arta barbară, închid ghilimele și preferința pentru aur ca material folosit și policromia vie, strălucitoare a pietrelor prețioase sau dure incastrate în bijuterii, precum și pentru arta smalțurilor, tehnici și obiecte difuzate de franci, huni, alamani, burgunți, vizigoți în toată Europa și până în Africa septentrională. Din secolul 8, după creștinarea populațiilor germanice de către Biserica romană, se notează începuturile unei asimilări din partea acestora a vechii culturi mediteraniene și în cadrul acestui proces o apropiere de figurativ, de arta figurativă proprie ariei culturale a antichității târzii, concepție pentru care, ghilimele, arta occidentală avea cea mai autentică vocație. Închid ghilimele, cum observă l-mare punct se scrie al z -a -e t t i Într-adevăr, numai atunci se va putea vorbi de un prim moment neolatin sau protoromanic. Cu toate acestea, chiar dacă arta carolingiană ca apoi cea romanică se vor distinge printr-o concepție renuită despre om, grația apropierii din nou de sursele clasice, multe motive din repertoriul lor decorativ, precum și preferința evidentă pronunțată pentru metalele nobile ornate cu filigrane, emailuri și pietre policrome, vor mai reflecta încă o clară derivație din lumea barbară, închid kilmele. În spațiul scandinav, reprezentări de artă figurativă, păsări, ciugulind unciorchine de struguri și alte simboluri creștine atestă chiar din secolul al VI-lea aceeași influență, ba chiar și străvechile pietre gravate din insula Gotland din secolul anterior, reprezentând călăreți și scene de vânătoare, confirmă influențe romane și în zonele încă necreștinate. Ghilimele. Și în aceste cazuri însă, datorită unei influențe probabil germanice, artistul tindea spre o compoziție ghilimele abstractă, închid ghilimele, simplificând și geometrizând prezența umană și făcând probabil aluzie la vreo temă dintr-o saga nordică, închid ghilimele, în paranteză idem, închid paranteza nestilizată, dar deformată în paranteză și înscriindu-se într-o ordine prevalent ornamentală, totodată și cu valențe simbolice, închid paranteza, apare figura umană în basoreliefurile longobarde. În paranteză, de exemplu, în altarul din Racis se scrie râul atât HIS din Cividale, închid paranteza. În sfârșit, ornamentica preromanică ghilimele barbară, închid ghilimele, va fi completată începând din secolul VII de decorativismul linear al manuscriselor miniate irlandeze și de cele al arabescurilor islamice. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Pe lângă răuririle rezultate din contacte directe între populații diferite, s-au adăugat apoi nenumăratele reminiscențe din timpuri străvechi și influențele atât de diverse asupra artei și mentalității medievale. Venite din regiunile cele mai îndepărtate, din Sumer și Extremul Orient, reminiscențe și influențe inventariate și demonstrate de Jurgis se scrie jură gâisă, Baltru în lucrările sale de întinsă erudiție. În paranteză, vă mic, -mic puncte, bibliografia, închid paranteza, încheiat notă 1. Culmea artei barbare o atinge orfebreria artă, al cărei apogeu este marcată de sciți, vezi notă 2. Citesc notă 2. Gilmele. Dezvoltarea uimitoare a orfevreriei în această regiune, în paranteză, a Sciților, numic.numic.ovididring banquet, paranteză, se explică prin vecinătatea minelor din Urali, care furnizau aur din abundență. Acest aur era adeseori lucrat de orfevrii greci, stabiliți la Olbia sau Panticapea, care țineau seama în alegerea subiectelor și a formelor de gustul clienților lor barbari. Închid Gilmele în paranteză. L.mare.r. Se scrie râie cu accent ascuțit A-U. Închid paranteza, încheiat, notă 2. Stilul ghilimele animalier, închid ghilimele cum este numit, al acestor obiecte de orfevrerie, are ca motiv aproape unic două animale înfruntându-se sau încolăcite, motiv eminamente sumero-asirian. Sarmații, urmașii sciților, pe teritoriul Rusiei meridionale de azi, au creat în special o orfebrerie lucrată cu tehnica filigranului și cu cea a ornamentării ghilimele alveolate, închid ghilimele, în paranteză, cloisoné, se scrie că l o i -s o n n e cu accent ascuțit-e, închid paranteza. Popoarele migratoare preferau din cauza deplasărilor lor continui asemenea obiecte de mici dimensiuni portabile, obiecte fie de cult, fie de ornamentație, a veșmintelor sau a armelor. În general, orfevreria barbarilor evita să reprezinte figura umană și cu atât mai mult scene din viața reală, iar în foarte rarele cazuri, când apar figuri umane sau de animale, acestea sunt deformate, apar doar în două dimensiuni și aproape ca un simplu element decorativ. Arta care, de asemenea, anticipează cu aproape patru secole marele stil romanic este arhitectura vizigotă din Spania, în paranteză secolul 7, închid paranteza. Din grupul de biserici rurale de dimensiuni modeste, din provincia Leon, cele mai importante construite pe un plan bazilical sunt San Juan de Banos, în paranteză provincia Palencia, închid paranteza. Quintanilia de Las Vinias, în paranteză provincia Burgos, închid paranteza, și în special San Pedro de la Nave, în paranteză provincia Zamora, închid paranteza, sau pe plan cruciform, Santa Comba de Bande. Caracteristica acestei arhitecturi este bolta în cruce sau bolta semicilindrică dreaptă. În cazul din urmă, aceasta are profil de arc maur, în paranteză în potcoavă, închid paranteza, aceeași formă care apare și în arce. Aceste modalități constructive vor fi preluate în secolul 9 de arhitectura asturiană. Figură, pagina 129. Reprezintă o poză. Bolta romanică, ghilimele în cruce, închid ghilimele, în paranteză, formată din încrucișarea a două bolți, ghilimele în leagăn, închid ghilimele, semicilindrice, închid paranteza. Amare, egal, arcul bolții semicilindrice a navei. B. Mare egal arcul transversal, ghilimele dublon, închid ghilimele, în paranteză, al bolții transeptului, închid paranteza. C. Mare egal extradosul bolții. Volta romanică în ziderie a fost preluată de constructorii renașterii. Încheiat figură. Figură pagina 131. Reprezintă o poză. Catedrala romanică Notre-Dame din Laon. Fațada executată între 1190-1210. Încheiat figură. Preromanicul iberic, anglosaxon și irlandez. În arhitectură, care încă din evul mediu-timpuriu se va afirma ca ghilimele regina artei medievale, închid ghilimele, subordonându-și toate celelalte forme de artă, intrând în componența edificiului, prima fază în care elementele preromanice apar articulate organic, este reprezentată de momentul arhitecturii asturiene. În regiunea situată în nordul peninsulei iberice, în paranteză între munții Cantabricii și golful Biscaia, închid paranteza, în care vizigoții s-au repliat în fața invaziei arabe din secolul 8, în paranteză și de unde va porni în curând ofensiva pentru recucerirea Spaniei, reconchista, închid paranteza, s-a constituit micul regat creștin al Austriei, cu capitala la Ovidio și după 914 la Leon. În timp de două secole, regatul autonom al Austriei a cunoscut o perioadă de mare prosperitate artistică. Cele 10 sau 12 monumente arhitectonice din secolul IX, care s-au păstrat până azi în paranteză, unele aproape intacte închid paranteza, sunt de o evidentă derivație vizigotă. Ghilimele prin tema arcului în potcoavă, dar mai ales prin desfășurarea rectilineară a pereților din care ia naștere claritatea raporturilor dintre volume, cât și prin preferința acordată plafonului în bol. Dar trăsătura cea mai caracteristică a arhitecturii asturiene și care constituie marea noutate față de arhitectura Occidentului European și față de cea vizigotă este deosebită atenția acordată structurilor statice, cu alte cuvinte consolidarea boltelor semicilindrice cu nervuri aparente groase și descărcarea lor pe contraforți exteriori care, într-un mod cu totul original, se opresc la mică distanță de marginea de sus a peretelui. Închid ghilimele, în paranteză, l mare punct balțareti închid paranteza. Cel mai important din seria acestor edificii este Biserica San Julian de Los Prados, în paranteză, având o lungime de 40 metri, închid paranteza, construită între 812-842, o navă bazilicală, scurtă și foarte largă, acoperită cu șarpantă aparentă și precedată în partea estică, vezi, nută 1, de un transept partea exterioară, dinspre răsărit, terminându-se printr-un zid drept în paranteză, iar nu semicircular, ca de obicei la absidele de mai târziu, închid paranteza. Ca aspect exterior, corpurile clădirii sunt puternic marcate, dar într-o compoziție coerentă. Parametrul, în paranteză, suprafața vizibilă a clădirii, închid paranteza, este eritmată de pilaștri înguști și plați, fără bază sau capitel îngropați în zid, în paranteză ghilimele lesen, închid ghilimele închid paranteza. În contrast cu bisericile cu două, în paranteză sau patru, închid paranteza șiruri de coloane, urmând tradiția bazilicelor paleocreștine, acest tip de arhitectură asturiană prefigurează stilul construcțiilor romanice. Citesc note 1. Se știe că bisericile creștine sunt obligator orientate longitudinal pe o axă est-vest, încât... În timpul serviciului divin, credincioșii și preotul să privească spre răsărit în direcția altarului. Poarta principală este de regulă situată spre vest. Încheiat note 1 Monument arhitectonic de un efect estetic deosebit, Biserica Sâmare. Maria din Naranco, are un aspect cu totul insolit. Construit în 848, cu o destinație profană, de mic palat regal, de fapt o vilă, o aula regia, cu o sală de ceremonii la etaj, vezi notă 2, și o logia, edificiul cu două nivele a fost ulterior transformat în lăcaș de cult. Citesc notă doi. Construcția pare a fi inspirată din străvechea König Schale, se scrie K-O cu -K două puncte N-I-G-S-H-A-L-L-E, ghilimele, sala tronului, închid ghilimele, germanică. Încă o atestare a unor raporturi directe dintre arhitectura asturiană și cea vizigotă. Încheiat notă 2. Bolta susținută de mai multe arce dublante, în relief pronunțat, și de-a lungul pereților o succesiune de mici arcade aparente, cu semicoloane perechi, cu caneluri spiralate, în sens contrar, cu reliefuri rotunde deasupra arcadelor, toate aceste elemente conferă interiorului un aspect elegant și grațios. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Edificiul mai vast și mai complex Biserica San Miguel din Lilo, în apropiere de Naranco și datând tot din secolul IX, prezintă forme și raporturi spațiale mult mai numeroase ca celelalte edificii asturiene. Nava centrală, mai înaltă cele două nave laterale mai joase, cu bolți semicilindrice transversale, subdiviziunea spațiului prin tribune și arcade, decalajul de planuri, schimbările bruște de axă, etc. Sunt tot atâtea elemente tipic preromanice, în paranteză, conform Erich Kubach, se scrie capa u b a -K h închid paranteza, încheiat, notă 1. Către anul 1000, când arhitectura asturiană nu mai înregistrează nicio realizare deosebită în Catalonia, se construiesc câteva monumente care aduc cel puțin trei elemente arhitectonice noi, păstrate apoi și în multe din viitoarele construcții romanice, așa numitele ghilimele biserici hale, închid ghilimele, întrucât cele trei nave sunt toate de aceeași înălțime, toate trei cu bolte semicilindrice longitudinale sprijinite pe arcade înalte. În jurul corului, din spatele altarului, loc rezervat clerului și cântăreților, se deschide un spațiu larg pentru a ușura circulația credinceșilor prin fața relicvelor, în paranteză, așa numitul ghilimele de ambulatoriu. Închid ghilimele, închid paranteza. Monumentul cel mai important de acest gen din Catalonia este Biserica Abației din Ripol, se scrie Ruipu OLL, în paranteză, 977-1032. Închid paranteza. Formula bisericii Hale se regăsește în Provenz, sud-estul Franței și Italia septentrională, în paranteză S mare punct Stefano din Verona, S mare punct Simpliciano din Milano. închid paranteza. În nordul alpilor predomină tipul bazilical cu toate caracteristicile arhitecturii paleocreștine. Exteriorul nu comporta niciun fel de ornament, dar în secolul XI se generalizează elementul decorativ protoromanic al lesenelor și cel al fâșiilor de piatră proeminente și unindu-se în arcade de pe zidul absidei, în paranteză așa numitele ghilimele benzi lombarde. Închid ghilimele, închid paranteza, vezi, notă 1. Citesc notă 1. Exemplele cele mai cunoscute sunt bisericile din Agliate și Sumare. Vincenzo, din Galiano, în paranteză Lombardia, închid paranteza, din Torcelo, în paranteză 1008, închid paranteza, în Laguna Venețiană sau biserica abației din Pomposa, în paranteză 1036, închid paranteza. Tradiția bazilicelor paleocreștine cu coloane s-a păstrat cel mai bine la Roma, în paranteză Sumare. Maria din Cosmedin, 771-795. Suma punct Prasede se scrie P R A S S E D E către 822. Suma, suma punct 4 coronati între 847 855, toate bine conservate până azi. Închid paranteza, încheiat, notă 1. Un loc aparte îl ocupa arhitectura anglosaxonă și irlandeză. Dintre cele aproximativ 400 de edificii religioase din secolele ix 11 azi în ruină cel mai reprezentativ și mai bine păstrat este celebrul turn din Earls Barton, se scrie E-R-L-S, spațiu b Construit în secolul X, impresionant prin masivitate și armonia proporțiilor, având formă paralelipipedică cu baza pătrată în paranteză înalt de 20 metri, latura de 8 metri cu patru nivele, închid paranteza, turnul din cărămidă roșie are marginile zidurilor întărite cu mici blocuri de piatră, în paranteză o tehnică proprie exclusiv Angliei, închid paranteza. Cele patru fețe ale paralelipipedului sunt ornate cu lesene de piatră, delimitând panouri înguste, unele cu arcade în plin cintru, altele desenând motivul specific angliei al crucii Sfântului Andrei. Pe lângă turnuri paralelipipedice, în Anglia se mai întâlnesc și circa 180 de turnuri rotunde cilindrice, în paranteză o formă extrem de rară pe continent, închid paranteza, dintre care cel puțin 20 datează din perioada anglosaxonă. Turnurile cilindrice fac o importantă legătură cu arhitectura irlandeză. Vezi notă 2. Citească notă 2. În Irlanda, bisericile preromanice de piatră sunt cât se poate de simple ca plan cu o singură navă boltită cu un apareiaj care a rezistat perfect timp de o mie de ani, dar atât de mici încât ajung în unele cazuri la dimensiunii de 3 metri pe 2 metri. Turnul rotund, înalt, zvelt, terminat cu un acoperiș conic, ghilimele, este cea mai poetică dintre creațiile arhitecturii celte, închid ghilimele, în paranteză, capa mare punct, punct, conant, închid paranteza. Turn de pază și de refugiu în timpul raidurilor normanzilor din secolul 8, marcând din depărtare locul bisericii și al cimitirului, avea intrarea la 3-4 metri în înălțime de la sol, în interior scări în spirală și orificii în zid pentru tragere. Dintre turnurile perfect păstrate, cel din Scattery, se scrie S-A-T-R-Y, Iceland, se scrie s l a n d are 40 metri. Încheiat, notă 2. Cu foarte rare excepții, turnurile irlandeze sunt construite izolat la o distanță chiar de câteva zeci de metri de biserică, în paranteză având de desigur și funcția de turn de veghe închid paranteza. Azi pe teritoriul Irlandei mai există un număr de 30 de asemenea turnuri milenare, în paranteză din cele circa 180 atestate documentare, închid paranteza, într-o perfectă stare de conservare. Figură pagina 133 Reprezintă o poză Domul din Pisa, în paranteză terminat în 1121, închid paranteza, baptisteriul, în paranteză stânga, închid paranteza, și turnul înclinat, ambele construcții începute în 1153. Încheiat figură. Arta carolingiană și otoniană în timp ce în regiunile mai îndepărtate aproape periferice ale Occidentului evoluează experiențele și apar elementele constitutive ale artei preromanice semnalate mai sus, în centrul continentului asistăm la prima afirmare artistică autonomă, coerentă, organizată pe baza unui amplu program politic și cultural. Acest program, inițiat de Carol cel Mare și continuat de urmașii săi, urmărea în esență o renaștere, o restaurare, în paranteză, renovatiu, închid paranteza, a Imperiului Roman. Însă și capela palatină din Achisgrana, orașul de reședință preferat al împăratului, amintește modelul bisericii sumare Punct Vitale din Ravena, ultima capitală a Imperiului Roman de apus. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Ghilimele Reconfirmă această voință, cu o și mai mare evidență, acea statuie ecvestră, probabil a lui Teoderic, considerat atunci prototipul regelui umanist, transportată de la Ravenna împreună cu coloane de marmură și lespezi pavimentale și așezată chiar în fața capelei Palatine, în tocmai cum la Roma era așezată în fața Palatului Lateran, în paranteză, al cărui nume îl repeta Palatul Curții din Achisgrana, închid paranteza, statuia lui Marc Aureliu, azi în piața Capitoliului. Un fapt care confirmă o altă temă a artei carolingiene, reîntoarcerea la figura umană și la izvoarele clasice, fapt care a permis să se vorbească despre ghilimele renașterea carolingiană. Închid ghilimele, în paranteză, l-mare punct balțareti. Închid paranteza. Încheiat. Notă 1. Aceeași obsesie a grandorii imperiale romane se constată și în arhitectura palatelor carolingiene. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Dintre palatele imperiale ale lui Carol cel Mare, singurul care poate fi reconstituit ideal, în paranteză, pe baza descrierilor și săpăturilor arheologice, închid paranteza, este cel din Ingelheim, se scrie in G-L-H-E-I-M, datând de la începutul secolului IX și al cărui plan denută o evidentă derivație structurală din Palatul Imperial Roman de pe Palatin. Încheiat notă 1 Privită în ansamblul său, arta epocii carolingiene este o sinteză a trei factori. A vechilor tehnici germanice, a tradițiilor romane și a inovațiilor bizantine sau orientale, elemente din a căror fuziune a rezultat un tot coerent și original, fie că este vorba de arhitectură, de mozaic, de pictură, de orfevrerie sau de miniaturile manuscriselor, în paranteză și într-o măsură mai mică, de sculptură, închid paranteza. Arhitectura autohtonă în care predominase lemnul era de o mare simplitate, iar materialul de construcție folosit fiind prea puțin rezistent, nu se preta la nicio dezvoltare a unor forme artistice, încât, când în construcție se va recurge la piatră, modelul ideal al clădirilor îl va oferi edificiile romane, care se mai salvaseră, iar procedeele de construcție de asemenea dat fiind că populația orașelor, în paranteză și a întregului imperiu în general, închid paranteza, era foarte mică și edificiile erau de dimensiuni reduse, cu excepția unor palate și a bisericilor câtorva abații. Perioada carolingiană a însemnat, deci, o epocă de tranziție de la arhitectura romană la cea a romanicului timpuriu, în care tehnicile de construcție în piatră și în lemn au fost folosite concomitent. Arhitectura religioasă a acestei epoci, în paranteză, din arhitectura civilă, nu s-a păstrat nimic decât planurile unor construcții deduse arheologic închid paranteza, este caracterizată de o extremă varietate tipologică.